Агата Крісті, П'ятеро Поросят, Пролог Карла Лемаршан. Еркюль Пуаро з цікавістю глянув на дівчину, запрошену до його кабінету. Її лист нічого особливого не говорив. Звичайне бажання зустрітися без будь-якого натяку на причину. Невеличкий діловий лист. Хіба що тільки чіткість почерку наводила на думку його авторка Карла Лемаршан, ще молода жінка. І ось вона перед ним власною персоною. Висока, струнка, років за двадцять. Жінка, на яку, мимоволі глянеш, зайвий раз. Вдягнена зі смаком, красиве, Добре пошите плаття З дорогим хутром Гарно посаджена голова Високий лоб Тонкий чутливий ніс Вольове підборіддя Встаючи Назустріч жінці Пуаро завважив Що її темно-сірі очі Пильно вивчають його Це був зосереджений прискіпливий, Серйозний огляд Присівши на стілець Карла взяла запропоновану їй сигарету, запалила. Деякий час вона курила мовчки, погляд її, усе ще спрямований на Пуаро, лишався уважним, вивчаючим. Пуаро привітно мовив. Отже, дещо потрібно з'ясувати, чи не так? Карла Лемаршан стинулась. Що ви сказали? У неї був, приємний глухуватий голос. Ви намагаєтеся встановити, пройди світ я, чи людина, яка вам потрібна. Хіба ж не так? Карла усміхнулася. Так, ви вгадали. Бачте, пане Пуаро, ваш образ не зовсім співпадає з моїм уявним. Я старий, правда? Старший, ніж ви передбачали. Мабуть так. І, подолавши деяку нерішучість. Я хочу бути щирою. Бачте, я хочу мати і повинна мати найкращого. Можете бути спокійні, мови Поро. Я і є найкращий. Ви не зовсім скромні, але я хочу вірити вам на слово. Поро відповів Бачте, у нашій справі важливі не лише м'язи. Мені не обов'язково вимірювати сліди, збирати недокурки чи вивчати прим'яту траву. Мені досить гарно влаштуватися у кріслі і думати. Ось, чим я працюю. І Пуаро злегка постукав себе по голові. «Знаю», – сказала Карла Лемаршан. «Тому я до вас і прийшла. Бачте, я хочу...» щоб ви виконали дещо фантастичну роботу. Цікаво, збадярився Аркюль Пуаро і глянув на свою співбесідницю. Карла Лемаршан глибоко зітхнула. Карла, це не моє ім'я. Мене звуть Керолайн, як і мою матір. І прізвище Лемаршан, яке я ношу, відколи себе пам'ятаю, також не моє. Моє справжнє прізвище – Крейль. На чолі Еркюля Пуаро з'явилися зморшки. Він промимрив. Крейль, ніби пригадую. Батько був художник, досить відомий художник. Дехто стверджує, що він був великий художник. Я вірю, що це так. Пуаро запитав. Еміс Крейль? Так. І після невеличкої паузи. А моя мати, Керолайн Крель, була засуджена за його вбивство. Ага, тепер я пригадую, хоч і досить туманно. На той час я був у від'їзді за кордоном. Це ж так давно. 16 років тому, уточнила дівчина. Лице її стало надто блідим, а очі, мов, дві гарячі вуглини. Ви розумієте, Її судили і засудили, її не повісили, знайшли за можливе пом'якшити кару. Її засудили на довічне ув'язнення. Після процесу вона прожила ще рік, ось так, все ніби завершено, скінчено, похоронено. Пуаро спокійно мовив. Отже, дівчина, яка назвалася Карлою Лемаршан, мовчала, чепивши руки – Нараз вона заговорила, повільно, з паузами, з якимсь дивним наголосом. Уявіть собі мою роль у цій всій справі. Мені було п'ять років, коли я була надто мала, аби щось зрозуміти. Звичайно, я пам'ятаю матір і батька, пам'ятаю, як мене поспішно вивезли кудись у село, пригадую поросят, а також повну симпатичну дружину фермера і всіх інших, що з любов'ю ставилися до мене. Особливо запам'яталися якісь дивні погляди. Ними зустрічали і проваджали мене селяни. Звісно, я знала. Діти це завжди відчувають, що щось не так, але я не видала, що саме. Потім була захоплююча подорож пароплавом. Вона тривала багато-багато днів, і я разом з дядьком Симоном і тіточкою Луїзою опинилася в Канаді, в Монреалі. На мої запитання про маму і тата вони відповідали, що ті незабаром приїдуть. Потім, не пригадую, як це сталося, але я раптом зрозуміла, що вони померли, хоча ніхто мені про це й не говорив. І з часом я все менше і менше думала про них, почувала себе дуже щасливою. Дядько Симон і тіточка Луїза ставилися до мене вельми лагідно. Вони послали мене до школи, де я незабаром знайшла чимало друзів. Я зовсім забула, що у мене колись було інше ім'я, інше прізвище, не Лемаршан. Тіточка Луїза сказала, що це моє тамтешнє ім'я, канадське, і це мені здалося на той час зовсім природним. Таким чином, згодом, я й забула, що в мене колись було інше ім'я. Скинувши головою, вона мовила з викликом, гляньте на мене. Адже, зустрівши мене, ви сказали б, от безтурботна дівчина, добре забезпечена, залізне здоров'я, приємна зовнішність, тільки і насолоджуватися життям. У 20 літ я не думаю, щоб десь могла бути дівчина, з якою я хотіла помінятися всім. Але тут якраз і сталося. Я почала задавати питання про матір, про батька. Ким вони були? Чим займалися? І зрештою це було фатально. Я про все довідалась. Мені сказали всю правду. Вони були змушені це зробити, хоч би тому, що мені виповнилося 20 один рік, а потім Прийшов цей лист Лист, залишений Моєю матір'ю перед смертю Вираз її лиця Змінився Погляд пригас Очі вже не здавалися двома вуглинами А темними сумними Озерцями Ось я дізналась правду Мати засуджена За вбивство Це був жах Вона помовчала Маю вам розповісти ще дещо. Я була заручена. Дядько і тіточка говорили, що я повинна зачекати, не виходити заміж до того, поки мені не виповниться 21 рік. Коли я взнала правду, зрозуміла, чому вони так говорили. Поро, що досі слухав незворушно, перервав її. А як сприйняв усе це ваш наречений? Джон... Джон казав, що це його зовсім не турбує, що все це не має ані значення, принаймні для нього. Існує тільки він і я, Джон і Карло. Минуле не має значення. Вона трохи прихилилася. Ми ще заручені. Але ж усе це має значення. Це важливо для мене, важливо і для Джона. Для нас важливо не минуле, а майбутнє, вона знову сціпила руки. Бачите, ми хочемо мати дітей. Це наше спільне бажання. Але ми не хочемо бачити, як вони роститимуть у вічному страсі. Але ж, сказав Пуаро, хіба ви не розумієте, що серед предків кожного з нас могли бути і такі, що чинили злочини? Ви не розумієте мене. Звичайно, так. Але ж люди над цим не задумуються. Ми ж не знаємо і не думаємо про це. Інколи я помічала, як Джон, не дивиться на мене, кине погляд, мов блискавка. Припустимо, ми одружимося і коли-небудь посперечаємося. Я помічу ото його погляд. Як був убитий ваш батько? перервав її Геркуль Пуаро. Карла відповіла чітко і твердо. Він був отруєний. «Так, вони помовчали. Слава Богу, ви мене розумієте. Ви собі уявляєте, яке це має значення, і добре, що ви не вигадуєте якихось втішних обставин». «Все це я добре розумію», – сказав Еркуль Паро, одначе я не втямлю. Чого ви од мене хочете?» Карла Лемаршан сказала з наївною простотою, «Я хочу вийти заміж за Джона, і я це зроблю, і хочу мати дітей, не менше двох дівчаток і двох хлопчиків. Ви повинні зробити, щоб усе це стало можливим. Тобто ви хочете, аби я поговорив з вашим нареченим?» «Га, не те, я кажу дурниці». Ви хочете зовсім іншого, тож скажіть, у чому полягає ваша ідея? О що, пане Погоро, я хочу, аби ви зрозуміли, добре зрозуміли одну річ. Я наймаю вас для розслідування вбивства. Ви хочете сказати, що... Так, саме так, вбивство залишається вбивством, вчинене вчора чи 16 років тому. Але ж... Мила дівчино, зачекайте, пане Пуаро, ви ще не про все довідалися. Ще є один надто важливий момент. А саме, моя мати невинна. Еркюль Пуаро, почухавши носа, промимрив. Так, звичайно, я розумію, що справа тут не лише в почуттях. Є її лист. Мати залишила його для того, щоб я була цілком певна. «Вона не вбивала, вона невинна, і я маю у цьому переконатися». Еркюль Пуаро задумливо поглянув на дівчину, яка пильно дивилася йому в очі. Затим поволі мовив. «І все ж». Карла усміхнулась. «Ні, пане Пуаро, моя мати була не така. Ви гадаєте, вона збрехала? Що це благочистива брехня?» Карла подалася вперед і урочисто додала. «Послухайте, пане Пуаро, є речі, які дітям прекрасно відомі. Я пригадую матір. Спогад, звичайно, туманний, але я цілком ясно пам'ятаю, якою людиною вона була. Вона не могла кривити душею. Коли що причиняло їй біль, вона говорила про те відверто. Чи то йшлося про зубного лікаря, чи про скалку, загнану в палиць, чи про щось інше». Я не можу стверджувати, що ставилася до неї з особливою любов'ю, але вірити їй вірила цілком. Вірю їй і тепер. І коли вона пише, що не вбивала батька, то можна бути цілком переконаною, вона його не вбивала. Не таких правил це була людина, щоб викладати на папері урочисто брехню. До того ж, перебуваючи на смертному удрі. Поволі, сам того не помічаючи, Геркуль Пуаро схвально опустив голову. Карла вела далі. Що ж стосується мене, то я можу приспокійно виходити заміж за Джона. Я певна, що все буде гаразд. Але ж він? Ні. Для нього цілком природно, що я вважаю матір невинною. Однак докази, Ось, пане Пуаро, в що варто внести ясність? І це зробите ви, Еркюль Пуаро відповів задумливо. Навіть якщо визнати за правду все сказане вами, бенмазель, то й то варто взяти до уваги, що минуло 16 років. А вже ж, це буде вельми складно, відповіла дівчина. Нікому не під силу, тільки вам. Очі поро ледь зблиснули. Чи не хочете ви мені зробити компліменти? Я чимало чула про вас. Найбільше вас цікавить психологія. Правда ж? А це ж не минається із часом. Наочні докази зникли. Недопалки сигарет, сліди ніг і пом'яті травинки – їх ви вже не зможете обслідувати, але ви зможете знову розглянути і вивчити всі факти. Можливо, зумієте поговорити з тими, хто тоді був у будинку. Вони всі ще живі. І тоді, тоді, як ви щойно говорили, ви зможете всістися у крісло і подумати. І тоді ви дізнаєтесь, що відбулося насправді. Еркюль Паро підвівся? Одноруч пригладив свої вуса. Медуазель, я зворушений. Я виправдаю довір'я, виявлене вами. Я розслідую це вбивство, я вивчу факти 16-річної давності і розкрию істину. Карла встала, очі її блищали. Однак вона обмежилась одним словом. Гаразд! Поро застережливо підняв казівний палець. «Хвилинку! Я сказав тільки, що розкрию істину. Я не хочу працювати з упередженням, прийнявши ваше запевнення про невинність матері. А коли вона винна? Що тоді?» Карла гордо відкинула голову і мовила. «Я її дочка. Я хочу правди. Отже, вперед, – вигукнув Еркюль Пуаро. Хоча правильніше було б сказати – навпаки, назад. Частина перша. Адвокат. Чи пригадую я справу Крейля? – припитав сер Монтею Депліч. Як же? Навіть дуже добре. Керолайн надзвичайно приємна жінка, правда, неврівноважена. Зовсім не володіла собою. Він скуса глянув на Пуаро. А чому ви мене про це запитуєте? З цікавості. Це до деякої міри безтакно з вашого боку, шановний, сказав Депліч, оскалившись раптом знаменитою своєю вовчою усмішкою, яка нагонила колись на свідків жах. Адже ви знаєте, що цей процес не приніс мені успіху. Мені не вдалося витягти її сухою з води. Знаю. Зрозуміло, вівдалі сер Монтегю. Тоді я, де мав того досвіду, який маю тепер, хоча, здається, зробив усе, що в людських силах. На жаль, багато не досягнеш, коли клієнт, тобто підсудний, не допомагає тобі. Все ж я добився заміни смерті на довічне ув'язнення. Судді змушені були це зробити. Багато шановних дам і матерів звернулися з клопотанням на її користь. До неї ставилися з великою симпатією. Він зіперся на спинку крісла, простягнув свої довгі ноги. На його лиці з'явився вираз судді, який роздумує, зважує. Коли б вона застрелила його, чи хоча б «Заколола, я зробив би ставку на незумисне вбивство. Але трунок, тут далеко не поїдеш. Це складно, дуже складно». «На чому був побудований захист?» – запитав Еркюль Пуаро. Він це чудово знав із газет, але вважав, що краще, коли перед сером Монтію розігруватиме людину зовсім необізнану. «Самогубство». Єдине, що можна було стверджувати. Але це не зовсім сприйнялось. Адже самогубство було зовсім не в стилі Крейля. Воно просто-напросто унеможливлювалося. Не знаю, чи були ви з ним знайомі? Ні? Так от. Це була людина активна, запальна. Джигун, любитель пива і дечого іншого у цьому ж дусі. Пристросто віддавався тілесним насолодам. Неможливо переконати присяжних, коли мова йде про такого чоловіка, що одного прекрасного дня спокійно усівся і вирішив звести свої рахунки з життям. Не пройде. Із самого початку я зрозумів, що переді мною безнадійна справа. Я відчував, що програв процес ще тої миті, коли Керлайн з'явилася на лаві підсудних. Ніяких спроб боротьби. Так воно завше стається, коли ти не підготуєш свого клієнта на лаву підсудних. Присяжні роблять свої висновки. Ви це мали на увазі, коли стверджували, що не можна нічого досягти без допомоги самого підсудного? запитав Поро. Саме так, шановний. «Ми ж не чарівники. Половина успіху у цьому двобої – це враження, яке справляє звинувачений на присяжних. Я знав багато випадків, коли присяжні виносили вироки, зовсім протилежні вимогам судді. «Він вчинив це, що ж тут говорити?» – вирішує сам собі присяжний засідатель. «Або ніколи він не вчинить подібного». Що ви мені тут не кажіть? Не повірю. А в нашому випадку? Керолайн Крейль навіть не намагалася боротися. Чому? Сер Монт Ю стенув плечима. Мене про це не питайте. Керолайн, звичайно, дуже любила небіжчика. Вона була в повній депресії, коли зрозуміла, що вчинила. І, мабуть. Ніколи вже не приходила до тями після того шоку. Отже, на вашу думку, вона була винна? Депліч здивувався. Хм, я вважаю, що це само собою зрозуміле. Вона вам коли-небудь говорила, що винна? Депліч здивувався ще більше. Звичайно, ні. У нас є свій умовний код. Невинність... «Гмм, вона завжди передбачається. Проте, оскільки вас надто цікавить цей випадок, мені шкода, що ви не зможете поговорити зі старим Мейх'ю. Старий Мейх'ю міг би вам сказати значно більше, ніж я. Але сьогодні його вже нема серед нас. Він там, де більшість». Лишився молодий Джордж Мейх'ю – але він був тоді зовсім дитиною, адже минуло багато часу. Зрозуміло, мені повезло, що ви так багато пам'ятаєте з цього процесу. У вас прекрасна пам'ять. Депліч, здавалося, був задоволений компліментом. Бачте, звичайно, все пригадуєш лише в загальних рисах. Але коли йдеться про бачення, що вимагає вищої міри покарання, до того ж, з приводу справи Крейля було багато шуму у пресі, велику увагу привернув еротичний бік справи. Досить помітною постаттю була дівчина замішана в процесі. Вона мені здалася надто здорового глузду. «Даруйте мою настирливість», Мовив Пуаро, але я повторю своє запитання. У вас не було ніякого сумніву щодо вини Керолайн Крейль? Депліч знову стинув плечима. Відверто кажучи, можу з вами поділитися на самоті. І не думаю, що був найменший сумнів щодо вини. Так, так, вона вбила його безсумнівно. Які докази виставлялися проти неї? Всі вони були на користь суду. По-перше, привід. Крель жив з нею останні роки як собака з кішкою в безкінечних сварках. Він увесь час плутався з якоюсь жінкою. У цьому був нестримний. Такий уже мав характер. А Керолайн ніби все це легко зносила. Вона робила скидку на його мистецький темперамент. А він справді був художник високого класу. Цінність його робіт надзвичайно виросла. Надзвичайно. Хоч особисто мені не до душі його стиль. Усе ж його живопис гарний, це безперечно. Як я вже казав, інколи між ними спалахували справжні баталії. Однак він кожного разу повертався, до неї. Всі непорозуміння зникали, та останнього разу сталося дещо інакше. Того разу коханка виявилася дівчиною і навіть дуже молодою. Їй було лише двадцять. Звали її Ельза Грієр, єдина донька якогось йоркширського промисловця. Багата, рішуча, вона знала, чого прагне а хотіла б вона Еміаса Крейля. Спочатку змусили його писати її портрет, хоч він, звичайно, не писав світських портретів типу пані Бінкетті Бланк у рожевому сатині з перлами. Однак йому подобалося писати обличчя. Не знаю, чи багатьом жінкам подобалися б написані ним портрети. Він не приховував їхніх недоліків. Але портрет пані Грієр він написав, і на завершення закохався в неї по самісіньки вуха. Він був давно одружений і в сорокалітньому віці досить свідомий того, щоб не викликати усмішку, з'явившись перед товаришами із дівчиною. Він був безумно закоханий, Готовий розлучитись із дружиною задля шлюбу з Ельзою. Звісно, Керолайн Крейль не могла допустити подібного. Вона погрожувала йому. Двоє людей випадково чули, як вона говорила, що коли він не відмовиться від тієї дівчини, вона вб'є його. І вона не жартувала. За день до того, як сталося нещастя, вони пили чай у одного сусіди, який займався збиранням різних рослин і приготуванням із них ліків. Серед усього іншого у нього був і болиголов крапчастий, або, як його звичайно називають, цикута. За столом йшла мова про цикутовий трунок і його смертельні властивості. Наступного дня наш хімік – Запримітив, що з пляшки зникла добра половина настою цикути. Це стурбувало його. Пляшка з цикутовим трунком була потім знайдена в кімнаті пане Криль. Еркюль Пуаро наблизився. Але ж і хтось інший міг сховати там пляшку. Ні, в поліції Кайролайн зізналася, що сама взяла пляшку. Надто непродумано з її боку, звичайно. Але на той час у неї ще не було адвоката, щоб порадитися. Ось чому вона і зізналася, що взяла. Навіщо? Бутім-то збираючись покінчити з собою. Яким чином пляшка виявилася порожньою і слідами тільки її пальців пояснити не могла? Це надзвичайно ускладнило її становище. Вона стверджувала, що Емія Скриль покінчив життя самогубством. Але коли б він брав трунок із пляшки, яку вона ховала у своїй кімнаті, тоді були б помічені відбитки і його пальців. Трунок був даний йому з пивом, чи як? Так, вона взяла пляшку пива з холодильника – і віднесла в сад, де Емія працював. Ще й налила в бокал і дивилася, як він п'є. Потім усі пішли снідати, залишивши його в саду. Часто бувало, що він не приходив до столу. Після цього Керолайн і гувернантка знайшли його мертвим. Її версія полягала в тому, що пиво, яке вона подала, було звичайне, без трунку. У своєму слові я сказав, що відчувши докір сумління, Еміо Крель сам собі влив трунку. Все це вшито білими нитками, звичайно. Крель не був людиною, яка могла б так вчинити. А факт відбитки пальців був найвагоміший і привів до засудження. Відбитки її пальців були помічені і на пляшці з пивом не зовсім. Знайшли тільки його, але вони викликали підозру, справа в тому, що Керолайн залишилась з крейлем одна. Гувернантка пішла кликати лікаря, і що вона, мабуть, зробила, це витерла пляшку і бокал, а потім доторкнула його пальці для того, щоб можна було стверджувати, що вона до того не має ніякого відношення, але це не пройшло. Старий Рудольф, який вів розслідування, надто потішився з такої вигадки, довівши чітко і точно суддям, що людина не могла тримати пляшку в руках у такому положенні. Зрозуміло, ми зробили все можливе, аби довести, що могла, оскільки руки його були зведені смертельними судомами. Але ясна річ, наші аргументи не були переконливі. Еркюль Пуаро запитав, цикута була влита у пляшку до того, як вона віднесла її в сад. У пляшці не було ні краплини цикутового трунку, тільки в склянці. Депліч замовк, на його красивому обличчі з'явився інший вираз. Раптом він повернув голову і різко запитав. «Скажіть, но, ну, пане Пуаро, до чого ви, власне, хочете прийти?» Пуаро пояснив. «Якщо Крейль була невинна, яким же чином потрапила цикута у пиво?» Адвокат стверджував тоді, що Еміас Крейль сам долив туди тронку, але ви сказали, що це зовсім неправдоподібно, і я цілком з вами згоден. Він був не тією, Людиною, яка може так чинити. Отже, якщо це зробила не Керолайн Криль, то, значить, це зробив хтось інший. Депліч вигукнув. Матері його, ковінька, не можна ж підганяти мертвого коня. Всі ці справи відбувалися багато років тому, що, говорити, напевне, вона його вбила. Ви відчули б це самі, побачивши її на процесі. Це було написано на всьому її виді. Мені здається, що вирок став для неї полегшенням. Керолайн ніскільки не боялася. Навіть не нервувала. Вона просто чекала, щоб зрештою процес закінчився. Справді надто смілива жінка. І все ж, сказав Еркюль Парро, вмираючи, вона залишила лист дочці, у якому урочисто клянеться в невидності. Це природно, відповів сер Монтею Депліч. І ви, і я вчинили б на її місці так само. Її дочка стверджує, що вона не була здатною на брехню. Її дочка стверджує, що вона знає про той випадок. Дорогі мій поаро! Тоді, коли відбувався процес, дівчина була дитиною. Скільки їй виповнилося? Чотири чи п'ять років? Їй змінили прізвище і відправили з Англії до якихось родичів. Що вона може знати або згадати? Часом діти надто добре розуміються в людях. Можливо, але це не той випадок. Природно, дочка хоче вважати свою матір – Невинною. Залишимо за нею це право. Не бачу в цьому нічого поганого. На жаль, вона вимагає доказів. Доказів того, що її мати Керолайн Крейль не вбивала свого чоловіка? Так. Ну що ж, вона їх ніколи не одержить. Ви так вважаєте? Знаменитий адвокат задумливо глянув на свого співбесідника. Я вас завжди вважав порядною людиною, паро. Що ви хочете зробити? Заробляти гроші, граючи на почуттях, сердечних почуттях дочки? Ви її не знаєте. Це виняткова особа знатно твердим характером. Так я й вважаю, що дочка Еміаса і Каролайн Крейль і має бути саме такою. І чого ж вона хоче? Вона. Хоч і правди. Хм, боюся, що вона знайде неприємний присмак у цій правді. Відверто кажучи, Пуаро, я не припускаю будь-якого сумніву. Керолайн Криль вбила свого чоловіка. Дорогі друже, даруйте мені, але в цьому питанні я повинен переконатися особисто. Що ж, я, власне... Не бачу, щоб ви не могли це зробити. Ви можете прочитати повідомлення газет. Прокурором був Хемфрі Рудольф, але він помер. Чекайте, а хто ж був його помічником? Молодий Фок, здається. Так, Фок, ви можете з ним поговорити. І потім люди, які там перебували. Не думаю, що їм буде приємне ваше втручання і порпання у всій цій історії. Але, напевне, ви одержите від них те, чого прагнете. Ви достобіса наполеглива людина. Мега. Так, про людей, які мали стосунок до того випадку. Можливо, ви пригадуєте їх імена. Депліч намить замислився. Минуло ж. Чимало часу. Було тільки п'ятеро, які справді мали стосунок до тієї історії, якщо можна так висловитись. Я не рахую слух двох відданих старих, бідних і заляканих людей, які нічого про це не знали. Ніхто не міг їх ні в чому запідозрити. Отже, п'ятеро. Розкажіть про них. Хм. Один із них – Філіп Блейк, кращий друг Крейля. Вони зналися здавна. Він тоді жив у них. Я інколи зустрічав його на майданчику для гри в гольф. Він мешкає в Сент-Джордж-Хіллі. Працює агентом обмінного бюро. Грає на біржі, добре знає ринок. Людина, який везе в житті із схильністю до ожиріння. Далі. Потім його старший брат. Поміщик, тип людини-дамусіця. Нараз Пуаро пригадалися вірші. Він намагався відмахнутися від цієї згадки, бо не мав права зараз думати про дитячі віршики, хоч останнім часом вони чомусь переслідували його. І все ж, вірш не виходив із пам'яті. Одне поросятко пішло на ринок, Одне поросятко залишилося вдома. Він промимрив. Значить, брат Філіпа Блейка Сидить увесь час вдома. Так, я вам про нього говорив. Це той, що мав справу з ліками і рослинами. Хімік-аматор. Як же ж його звати? Ім'я, схоже. Ага, згадав. Мередіт. Мередіт Блейк. Не знаю тільки, живий він чи ні. Потім. Потім у усіх нещасть. Дівчина замішана в процесі. Ельза Грієр. Одному поросяткові дали печеню. Промимрив Пуаро. Депліч із подивом глянув на нього. Що стосується... Цього поросятка то йому дали стільки, скільки було потрібно. Дівчина знала, чого хоче, і добилась, чого хотіла. З тих пір вона вже тричі виходила заміж. Вона розпочинає і закінчує шлюборозлучні процеси з надзвичайною спритністю і кожного разу має на увазі щось краще. Тепер вона леді Діттишем розкрити будь-який номер Тейтлера, і будьте певні, що зустрінете її. Ну, а решта двоє. Гувернантка. Не пам'ятаю вже її імені, але добропорядна і здібна жінка. Томсон, Джонс, щось у цьому роді. І ще була дитина, названа сестра. Керолайн Крейль. Їй було тоді років 15. Тепер це людина з ім'ям. Вона займається розкопками, відшукує різні речі, подорожує, як попало, по екзотичних краях. Уоррен. Анджела Уоррен. Це молода особа, яка викликає занепокоєння. Я зустрічав її кілька днів тому. Отже, вона не поросятко, що рохкає. Сердепліч знову глянув на Пуаро здивовано. Зрештою, мовив, їй було над чим порохкати у своєму житті. Вона спотворена. Не знаю, чи відомо це вам, але в неї жахливий шрам напівобличчя. І... Але ви все про це дізнаєтеся самі. Пуаро встав. Дякую. Ви були надто люб'язні. Якщо пані Крейль не вбила свого чоловіка, Депліч перебив його. Але вона вбила його, дорогий мій, вбила. У цьому я переконаний. Поро говорив далі, ніби не помічаючи, що його перебивають. Тоді логічно вважати, що його вбив хтось інший із цих п'ятьох. Я гадаю, що хтось із них міг би це зробити, мово Депліч уже байдуже. Але я не бачу, навіщо б вони це робили, будь-хто з них. У них не було для цього жодної причини. Так, я впевнений, ніхто з них не міг убити. Треба викинути з голови цю думку. Еркюль Пуаро тільки усміхнувся злегка похитав головою.